los turbogjets. Si conecto los turbogjets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbogjets. ¡Más inmediatamente! Perfecto. Me temo que me he pasado un poco, capitán. Nadie no, es perfecto. Benvinguts al Ningú no és perfecte al vostre programa de cinema música, música no, còmics còmics, música també, no escoltarem del fons, i sèries de televisió que us acompanyem com és habitual cada setmana al Ningú no és perfecte que avui tenim carregats i venim molt, molt, molt plens de, de coses, malgrat que a veure, cinematogràficament és una setmana eh, jo no diria que trista, sinó simplement ja directament una mica patètica perquè hi ha molt poques estrenes el poc que s'estrena, la veritat, és que fa una mica de pena, realment no una setmana per aprofitar per anar a veure coses que, que s'han estremat se, setmanes anteriors, com per exemple Hulk o Sexo en Nova York. Avui en parlarem d'aquestes pel·lícules, concretament parlarem de Hulk ja que bé, aquesta setmana doncs, eh, no s'estrena res de bo doncs hem decidit que, que aquesta setmana a l'Espai de Tertúlia parlarem de Hulk i la setmana que ve parlarem de Sexo en Nova York i així doncs, haurem parlat una mica amb més profunditat d'aquestes dues eh, grans pel·lícules que ens arriben. Un ningú no és perfecte que, bé, ens queden ja quatre programes per acabar la temporada, eh? Vull dir, aquesta temporada d'estiu està ja a punt d'acabar-se, ens queden quatre programes comptant aquest, per tant, que, que hem d'aprofitar aquest temps que ens resta i, bé, us prepararem un últim programa, o sigui, d'aquí quatre setmanes un programa que farem una mica de resum de totes les pel·lícules que s'estrenaran aquest estiu eh? perquè vosaltres no perdeu el fil i esteu sempre a l'actualitat avui al final del programa farem els el... sortits del lot de còmics del lot de Panini Còmics que ens regalen amics eh, de Panini cada mes un lot de còmics i ho farem al final del programa i resoldrem la, la pregunta que fèiem que era com es diu el director de l increïble Hulk que és Luis Letarriere mm, doncs ara el que fem és eh, canviar de pregunta i eh, la següent pel·lícula Marvel que arriba és el desembre i és Punisher Warzone i per tant us preguntem com es diu el director de Punisher Warzone. Eh? Com es diu el director de Punisher Warzone. A eh, tots aquells doncs, que voleu guanyar el proper mes el lot de còmic gentilesa de panini més com que acabarem a mig més eh heu d'espavilar més ràpid per contestar aquesta pregunta, ens heu d'escriure al ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com o consultar la pàgina web del nostre programa al www.grn.es i ens escriviu i ens dieu com es diu aquest director i res, nosaltres us regalem doncs, un lot de còmics, que eh? farem un, el sorteig a mitjans del mes que ve, l'últim programa de la temporada recordeu la nostra pàgina web, eh? que ja ho hem dit que és el ningú no és perfecte, aneu a Google ningú no és perfecte, som els primers del Google i què parlarem avui? De què parlarem? Doncs bé, estrenes com passa, passa de mi. Una gran estrena televisiva que tenim aquesta setmana 4, que és Dexter, parlem d'aquesta sèrie que s'estrena aquesta setmana, tindrem Xafarderies amb la Marta i també tindrem a l'Antoni Giral que ens parlarà a final del programa de la història de Marvel. Uh, recordeu que l'Antoni Giral està escrivint aquesta enciclopèdia de Panini el quart volum a la venda que és la història de Marvel Comics i amb l'Antoni Giral continuem parlant amb, de la història, de, amb aquest llibre aquesta enciclopèdia de Panini del TV o el Manga una història de los còmics incidim encara, continuem la història de Marvel i començarem amb Born Again que és on vam acabar uh, la darrera vegada amb l'Antoni Giral. També tindrem en Jacint Casadamont l'home de La Peixera i l'home de les notícies calentes, Jacint, bona nit què tal? Hola, molt bona nit com estem? Perfectament. Sí? Mm, sí, porto notícies calentes mm -hmm. i com no surt Tarantino? No? No, sí. Ah, ja m'he jo he llegit a Tarantino aquesta setmana. I, I també dos sectors que semblen retirats però que mai es retiren que compartian cartell una pe·li de Bollywood. Bollywood, ui. Bollywood? Actors de Hollywood, m'estàs dient. De Hollywood ]言. que salten a Bollywood, Molt. però que en realitat es grava a Hollywood, toma història. Ui, ui, ui, que complicat que ho fas, això. Bé, d'això en tindrem moltes més coses a les notícies calentes. Tot això i moltes sorpreses més avui en el Ningú no és perfecte, que per cert, presentant i dirigint el programa en teniu avui a mi mateix, l'Ignasi Arbat. I el que farem ja, sense més preludis, és anar directament amb el programa i ho farem amb el cinema... Estrena Estartòlia i Notícies a la gran pantalla. I caohi Això que estem escoltant de fons pertany a la banda sonora de la pel·lícula Passo, Passo de Ti, que és aquesta pel·lícula que parlarem a continuació. Que, eh, hi ha un grup que es diu de Coconuts, que és aquest que estem escoltant, i que fa versions de hm, temes molt coneguts. Els que estem escoltant ara mateix a fons és el Nothing Compers, que anem escoltar cantat en hawaïà. Són cançons molt conegudes, cantades en hawaïà. a escoltar. Pau a ku a ku a pau. aioma onna e akalu luuna no kamea a oh he a oh he nikke a ho helike boldi nothing compares a mi em recordava més a Chiquito la calzada cantant romàntic. No, no, no. Pues a mi m'ha agradat, eh? A mi m'ha eh? Jo t'he dic que m'ha agradat molt. Un, un, un... Escolta, tenim un CD cantat en hawaïà. A lo helike. Eh? Per tant, Jacint, ja saps, la setmana que ve notícies calentes en hawaïà fet, eh? O sigui, no. l'anglès el lumino, ara ho hau allà. Jo encara estic esperant que vinguis amb tu, tu eh? eh? Però m'has la setmana que ve és la crítica de vale. doncs la setmana que lloc. ve. Vale, la setmana que ve vine amb a... tu, tu. Hombre, però de <ríe> Com si fessis de que arribarà <Brasho> això. Bé, continuem parlant de Passo de tip pel·lícula de Nicholas Stoller, amb Jason Segel, un dels protagonistes de la sèrie Com ho Conocí a Vuestra Madre, Christine Bell, que és la protagonista, o era la protagonista de la sèrie Verónica Mars, i apareix a la segona temporada d'Herois, que és la filla del cap de la company i que la a la tercera, també, d'Herois. I narradora de Gossip Girl. Ah, molt bé, molt bé. la veu off. Sí? Doncs eh, jo t'ho dic una cosa, més val veure-la que no pas sentir-la, la veu off, perquè... Val més tocar-la que no veure-la. Sí, però a falta de no poder-la tocar, ja està bé veure-la. Veure eh? Per tant, doncs, eh, encara no ha sortit en els capítols de... que està matant TV3 d'Herois, però deu estar al caure que aparegui la Kristen Bell. També hi trobem eh, Mila Korn. Quinus, que, a veure, aquesta noia no us sonarà gaire res, és la veu de Meg, a Padre de Família, això sí, i uh, és, la, és una de les protagonistes de la sèrie que es deia aquells Meravillosos 70, que precisament aquesta setmana ha estrenat el canal Neox, que és aquella sèrie que es va estrenar, doncs, deu fer potser una cosa de 10 anys, i on es va fer famós l'Aston Katcher. I el Paul Roth, que és el protagon, un dels protagonistes de Virgen a 40 i que també era el nòvio de la Phoebe amb qual es va acabar casant a la sèrie Friends. O sigui, déu nhi el, el que és el repartiment actors eh, còmics eh, bastant consolidats per Passo de Ti, la nova comèdia del productor Jude Apatou, director de Virgen a los 40, i productor de Supersalidos i Lió Embarazoso. Després de, tan, de veure tantes comèdies de Jude Apatou en tan poc temps, la veritat és que començo a tenir la sensació de que sempre és el mateix, perquè no sé quantes comèdies eh, porta estrenades aquest senyor, que algunes m'agraden més, d'altres menys, eh, la millor continua sent això, sí, Virgen a los 40, però, ostres, eh, allò no deixa de ser una mica el eh, mateix no? i a més en tan poc temps. La pel·lícula ens parla de la ruptura d'amors i desamors en un entorn paradisíac, sempre fidel a la comèdia romàntica realista d'Apatou que torna a utilitzar els actors de sempre els secundaris són els mateixos que hem vist a Super Salidos, a Leon Barazoso, etc. El protagonista és Peter, un músic que l'acaba de deixar la seva xicota, que és Sarah Marshall, una estrella de la tele. Després d'intentar oblidar-la, Peter, Peter decideix seguir el consell del seu germà i anar-se'n de vacances sol a Hawaii sense planificar res. Quasalitats de la vida, Peter es retroba a l'hotel on s'allotjarà Sara i el seu nou xicot. En aquest hotel, Peter coneixerà a Rachel, que li obrirà noves perspectives sentimentals. Aquells que ja l'han vist ens diuen que farem atenció a l òpera rock de Dràcula que apareix al final de la pel·lícula protagonitzada per marionetes. Diuen que és absolutament el millor d'aquesta. Jo la veritat és que m'hi deixaré caure. Eh? Generalment m'agrada ajudar a Pateu i... i no deixaré passar Passo de Ti. Eh? Aquesta l'anirem a veure. I nosaltres el que farem serà escoltar el tráiler d'aquesta pel·lícula. Hola, que ràpida. Tengo una sorpresa para ti. Peter, tu ja sabes que te quiero. ¿Vas a romper conmigo? pit estás... <risa> Llevamos vidas distintas Es como si yo estuviera en el lago Y tú en el muelle Sara, te juro que por ti me tiraría al lago de cabeza ¿Puedes ponerte algo de ropa? ¿Vas a elegirme el traje con el que plantarme? La televisiva inspectora Sara Marshall Ha sido vista intimando con el cantante Y refutado calavera Aldous Snow <risa> está saliendo con alguien Y mientras yo no haga lo mismo tendré ganas de morirme Hola ¿Hola? Hola. Hola. Hola. ¿Te importaría no repetir eso? ¿Puedes amordazarme? Va a ser que no. ¿Eh? Me acosté con una mujer a la que apenas conozco. Tengo miedo de haber pillado algo, doctor. Peter, soy pediatra. ¿No ves que es un coche de bomberos? <risa> mire donde mire, todo me recuerda a ella. Vete de vacaciones. Podría ir a Hawái. Bienvenido, disfrute de su estancia. Peter. ¿Qué? Eh. ¿Qué haces aquí? He venido a matarte. <risa> esto es un desastre. Vete a otro hotel. Pero si me voy, parecerá que estoy huyendo. ¿Por qué susurras? No los estás siguiendo, ¿verdad? Sal de ahí. <risa> Peter. ¿Estás bien? Eso ha dolido. Pero conozco a Sara y sé que esto le ha amargado el día. <risa> una mesa para cenar, por favor. esperas a su novia No. ¿Ha venido solo? Sí. ¿Quiere una revista o algo? Va a ser aburrido. Yo me deprimiría un montón. ¿Qué? ¿Por qué no te sientas con nosotros? ¿Has visto a su novio? Es ridículo. Me gusta su pelo. Me pregunto si el felpudo ahora juego con su pubis. Deja de comerte el coco. Disfruta de la vida. ¿Vas a saltar o no? ¡Vamos, Peter! ¡En vez de huevos tienes vagina! ¡Pues saltaré! ¡Ah! Uh. Uh. Uh. Universal Pictures presenta... Mi colega aquí presente. Está en su luna de miel. Le estás dando la banana a tope, ¿verdad? Mi mujer quiere que haga ciertas cosas. No, no. Dios, jamás habría puesto un parque infantil al lado del alcantarillado. Una comedia que habla de quedarse tirado... Vuelve a subir a esa tabla. Caray, tienes coral en la pierna. Por favor, hotelero, quítamelo cor si eres blanda oh. y de volver a levantarse Me de que con deberías apartarte un poquito más del micrófono vale. no tanto oh. no un poco más vale. menos aquí ya sé lo que estás <risa> haciendo basta ya paso de ti ese collar es precioso Mira. era blanco hace un segundo oh, será guarro vamos a hablar de la segunda película que es Los cronocrímenes que ya van su que yo le puedo ver y no me agrada, que era la película de Nacho Vigalondo, Amcarra y Lejal de Bárbara Goenaga y Nacho Vigalondo, que también fa el actor per bé una lamentable i cutdre pel·lícula espanyola en la que podrem veure la interpretació al meu criteri més patètica de Car Lehalde. estrenada el passat festival de Sitges bon eh, de dir mal acollida, ara ens arriba el debut en el llargmetratge del director del curt 7:35 bueno, 735 de la mañana que va ser nominat a l'Oscar. El director ha utilitzat la premissa de rere al futur, és a dir viatges en el temps per trobar-se un mateix per construir una història plena de forats de guió. El film arranca quan un home que havia un xalet amb la seva dona acaba sent perseguit per un un home amb la cara plena de venes. Durant la fugida acabaran un laboratori i una màquina del temps el transporta en el mateix lloc unes hores abans. Aquí jo he de protestar. Digues, digues, va. No, la, la pel·li està bé. La peli està bé, si no em creuen a mi, que miren els foros que tothom diu que és boníssima la peli. La peli és horrorosa, sí, ja ho bona, dic jo. És bona, és un entreteniment de, de primera per, ordre. És per arrencar corrents, vull dir, ah. un, un nen amb una càmera ho hagués fet millor que el Nacho Vigalondo. Bueno, és un nen amb una càmera, Nacho Vigalondo. Sí, però sense tenir la massa idea. Vinga, va, endavant, per la següent. I acabem amb Rivales, pel·lícula de Fernando Colomo amb Quiremiro, Goya Toledo i Jorge Sanz parlant de actors, de n'hi do, quins tres Ve una comèdia coral on dos equips de futbol juvenil, el Castella i el Catalonia es preparen per la gran final que tindrà lloc a Sevilla. Durant el viatge fins a Sevilla coneixerem les relacions entre pares i fills i de parella d'aquests jugadors eh? simplement una mica per abstenir-se i Jacint, espero que estiguis eh, ja completament eh, preparat perquè comencem amb les teves notícies que, com sempre, són molt calentes. Doncs ja pots començar. Estava ballant, no pots interrompir mentre sí, ja, ballo. No, no, la gent no ho veu i tampoc és que... Ah, mira, tinc una idea, què et sembla? Sí. L'últim dia de programa mm -mm. et portaré un, vídeo, un videoclip amb mi ballant aquesta cançó i la penges a la web. Bé, quasi que no cal, no? Ja veuràs, serà bé, jo, bé, faré bé. un muntatge i ja ho, ja. ho faré tot jo. Ja a ah, fantàstic, A vale, vale, vale, vale. ah, Primera notícia, dolenta, clar. Hostel 3 es fa però no tenim heli rot. Bo bueno. no, això, això és dolent, per què? Perquè és molt dolent perquè a liron m'agrada., bueno. no té cap projecte entre mans al moment i s'està fa... morint de gana. Sí és bastant probable que continui sí, sí. ja eh? Wilson i ja suïcida en aquest ja ja, bueno, després altra notícia, Tom Cruise ha decidit trencar tot el que vem d'ell i vol fer la quarta part de missió impossible. O sigui, és, bueno, però a veure, ell decideix fer, però Paramount, no, no. que l'ha comiadat el, el vol? Jo explico exactament què ha passat. Uh, Tom Cruise ha encarregat un guionista perquè li fes el guió, es veu que ja ha fotut bastanta mà propi Cruise el guió, i ara estan conversacions amb Paramount perquè produeixi la pel·lícula. Bueno, ja si el guió hi ha participat a Tom Cruise, suposo que Jay Jay eh, ja no hi tornarà. Espero, vaja, no ho sé. No, la no, sí. tercera part és la millor de la saga, eh? Ho de dir. Hòstia... Sí, sí. Sóc... I això Impossible 3 és boníssima. Jo som més a la primera, m'agrada més... Ai, no, la no vaig entendre res. Bé, uh, la següent. Aquí és la, la frase que t'he promès abans, de començar, hmm. que diria en anglès. A veure, digues. Christian Bale està on fire. Ah, està on fire, ja està. Bueno, això ho sabem dir, no, encara? Sí, on fire. On hmm. fire. Uh, ara bueno, ja sabem que vol... oh, aquesta mosca és gegant en ara sèrio. jo t'estava dient aquí tu tenies una mosca en el teu estudi sí. i, i ara jo en tinc una altra I no serà la mateixa, no es pot atravesar el vidre no? o... oh, és el giro de... no, no. exacte, de és el giro amb mosca uh, doncs això, Christian Bell que fa de John Connor fa de Batman pues ara farà de Robin Hood molt bé que ens està fent a tots els icones que està trobant, eh? Sí, sí, a veure quan fa cortocircuito. Per exemple. Uh, bé, bueno, això ho farà Robin Hood a la pel·lícula que està aprovada Ridley Scott i uh -huh. que el dolent serà en Rachel Crowe, això ja ho sabíem fa temps, i la Marion serà la Sienna Miller. Molt Bona bé. persona i de bon veure. Sí. Després, Jonah Hex, personatge de ser que jo no tinc ni idea de qui és, que és un vaquer amb cada esfigurada, doncs ha aparegut una foto per internet amb en Thomas Jane hmm. uh, caracteritzat com aquest personatge i sí. corria el rumor de que era un fake però ha resultat que és real, en declaracions el mateix actor ha reconegut que uh, aquestes fotos són preses un cap de setmana que va passar un, a casa d'un col·lega seu que és maquillador, I, com que li agrada el personatge i li faria il·lusió fer la pel·li doncs li va dir caracteritzen com aquest personatge a veure si cola i la productora ens deixa fer la peli. De... Ha colat, no? Sembla que sí. Uh -huh. Almenys per la rebuda que ha tingut entre els fans pot ser que tiri davant el projecte. Que també està tirant endavant el projecte el Grand Hornet. Ah, vale. Que surt set Seth Rogen, sembla que es diu, el Nanookay, sí, sí, sí que ja té el guió escrit i que l'estren sembla que era el 2011 o així. Uh -huh. Bueno, mira... A veure, no tindria que ser sèria aquesta pel·li? Sí, potser ser no? no? I un tio una mica més prim, que te'l creixi, si fom en porros, no ja, un tio corti en flot. Tindria en compte que s'havia rumorejat Jack Black, eh, i em sí, també ja em semblava bé. Després, el que havia promès al principi, que és dos sectors de Hollywood que fan una pe·li a Bollywood, però que en realitat s'ha gravat a Hollywood, que són ni més ni menys que Stallone i Schwarzenegger. Professor Schwarzenegger està jubilat ja. ah, es veu que li han futur un xiquet davant, perquè sobre la productora d'aquest film de Bollywood és un pavo que té caler llarg yeah, i yeah. dir que per fer-hi un cameo junt amb l'estalone li donava no sé quants well, milions sí, un cameo te'l fa però ja no et fa una pel·lícula no, veure, no -prota, perquè tracta mm -hmm. la història d'un extra de Bollywood que se'n va a Hollywood a vendre com es fan ja, les allà. i, i, coneix I es i coneix a Estalona que ja ha de ser la bomba i per nosaltres ja estan caducats però bé, bueno, és mm -hmm. el que té Bollywood i per últim la notícia que ens ha fet estar contents durant una setmana que és... ja tenim més notícies d'Inglorious Bastards Primera notícia, Tim Roth sembla que sortirà, definitivament. Mm. I segona notícia, Tarantino la vol dividir en dos, igual que va fer en Kill Bill. Jo trobo que això és una estafa, eh? Ja t'ho he de dir. A, eh, a em, em sembla lamentable la poca capacitat que té aquest home per eh, comprimir les pel·lícules. Eh, vull dir, eh, escolta, no. Eh, dir, si no saps fer pel·lícules de menys de quatre hores, dedica't a una altra cosa sincerament, ja n'hi ha prou i sap fer pel·lis de, du dues pel·lis de dues hores i mitja no, no em sembla bé, ho de dir no em sembla bé, em no, sembla a, una estafa a mi també m'ha mosquejat bastant, la veritat perquè ho trobo una mica valer que, diu, que té tanta informació que la vol ficar tota com sigui, però esclar maco mm, totes les teves pel·lis últimament són dobles clar, vull dir, Kill Bill, tens la primera i la segona Uh, potser amb una hagués estat suficient no sé mira, Kill Bill potser encara ho entenc perquè són dos registres completament diferents no, no, no, són primera. dues pel·lícules que no semblen la mateixa eh? però simplement si haguessin de ser la mateixa doncs li poses menys acció a, a la primera i fem una sola no sé. en fi... I, bueno, i Greenhouse també va ser el mateix tot i que no eren les dues seves però també va ser Porray Porray uh -huh. I, és... ah, i també diuen que es rodarà en blanc i negre amb l'any molt bé. I amb ulleres 3D, esclar, és que ja... En fi, és igual. Deixem-ho estar. Sembla que li ha vingut una vena una mica estranya, Quentin Tarantino, sí, últimament. Sí, porta uns dies raro. Jo ho vaig trucar i ja li vaig dir, noto raro. Sí, noto raro. Què estàs to fent, raro, Quentin? Sí. Bé, bueno, jo afegeixo un parell de notícies eh, que ja tenim data d'estrena per a Spiderman 4, Uh, que és el maig del 2011. Curiosament, al maig del 2011 està programada una altra pel·lícula de Marvel que és First Avenger Capitán América i la... Mm segona part de l última novel·la de Harry Potter o sigui les, el, el Harry Potter and The Deathly Hallows que és l'última novel·la, doncs la segona part perquè la dividiran en dos i l'última, una altra tonteria d'aquestes que tenen els fans de Harry Potter que si les pel·lícules no duran cinc hores no estan contents perquè la pel·lícula no reflexa el que és el llibre, doncs bé, en fi, total que, que Spider-Man 4 s'estrenarà a aquesta data, el guió sembla que encara no està acabat, els James Van i encara no sabem res de Tommy Maguire i el Sam Raimi. I per altra banda, aquesta setmana un dels actors de Star Trek la nova generació, l'Ever Burton, que feia el paper de Jordi La Laforç, ha declarat doncs bé estar content perquè JJ Abrams eh, ha tirat endavant novament la franquícia de Star Trek, que la gent té moltes ganes de Star Trek, i que l'única li sap greu és que no hagi decidit adaptar la, la, la pel·lícula a l'era de la nova generació. I ha proposat a Paramount que, per exemple com la franquícia Stargate, que s'ha acabat a la televisió i està, continu, està continuant en, en format de telefilms amb el mercat de DVD, que funciona molt bé, ha proposat doncs, que amb Star Trek la nova generació podrien fer una mica el mateix, eh, o tot una sèrie de, o una minissèrie de sis capítols o unes pel·lícules en DVD que posessin un final més digne a la sèrie que no pas la pel·lícula Nemesis. Vols que et fiqui uns subtítols a aquestes aclaracions? I estoy muerto de hambre, estoy muerto de hambre. Home, no sé, no sé. Està bé, no sé. Suposo que té ganes. És... Hi ha el mono. Jo crec que aquests... aquesta gent té mono. De uh, totes maneres, és una mica difícil, perquè el Patrick Stewart ja uh, ha dit diverses vegades que que bueno, per ell està tancat ara que, esclar, bueno, no sé, depèn del que et paguin doncs eh, pots tornar a obrir i l'Abraina Spiner que feia data l'androïda que no em batlleix mai eh, ostres eh, no sé, serà una mica complicat eh, per fer aquesta, aquesta proposta però vaja, aquí queda, no se sap mai no? si la pel·lícula d'Abra és un gran èxit, no cal descartar que, que pugui passar això eh, ara sí, anem directament ja eh, per la tertúlia Anem a parlar de l'Increïble Hulk, que ara la Marta també ha vist la pel·lícula, ens posem en contacte amb de seguida. Eh, què us puc dir de l'Increïble Hulk? Bé, a mi m'ha agradat molt. Eh, ho he dir, és una pel·lícula que està molt bé. La poso a un nivell molt semblant al d'Iron Man, de totes maneres ho he de dir que em va agradar més Iron Man, però aquest Hulk no desmareix. El meu criteri és millor pel·lícula que la d'An Lee en cap moment avorreix eh, sí que cerca hi ha molta acció però eh, tampoc és allò que deien que no hi ha... Eh introspecció psicològica o la part de personatges queda molt abandonada no, no, espera, la pel·lícula no són dues hores eh, d'acció trepidant simplement té les dosis d'acció en els moments oportuns que els ha de tenir cosa que no tenia la pel·lícula d'Angley aquí són i a més a més també hi ha evolució de personatges té una part, eh, la del principi de la pel·lícula eh, a Brasil que és genial, és esplèndida i, i bé, tot el transcurs de la pel·lícula llavors funciona molt bé. Al final, de la batalla final amb la bobinació a Nova York, recorda molt eh, per a per aquells que han llegit els còmics de, de Ultimates, recorda molt la batalla de Hulk eh, en allà, no? A Nova York. I a més a més està ple de referències i clocades d'ull en el còmic, eh, Bé, eh, surt, ja ho han dit, Robert Downey Jr. al final de la pel·lícula, interpretant a Tony Stark, una mica continuant amb el que feia Nick Fury a eh, la pel·lícula d'Iron Man trobem Stan Lee amb un paper divertidíssim, i la veritat és que molt bo el de d'Stan Lee, a Luferringo. Eh, tenim referències a la forma de Supersoldado, ja preparant, ja sentant les primeres bases també del que serà la pel·lícula del Capitán América, no? O sigui, estan creant Marvel amb la seva productora tota una sèrie d'univers cinematogràfic de la mateixa manera doncs, que han fet l'univers de, dels còmics. L'Edward Norton trobo que és un Bruce Banner esplèndid, està molt bé, ho fa de conya i el general Thunderbolt Ross, eh, que tenia un protagonisme una mica descafeinat a la primera pel·lícula, aquí la veritat és que està, està magnífic. I com s'ha d'interpretar? Com una continuació o, o com un remake? Jo crec que és una continuació, i al principi de la pel·lícula et fa amb una sèrie de flash una reinterpretació de la primera pel·lícula, amb els nous actors, si te torna a explicar l'origen de Hulk, però amb música, amb els títols de crèdit, te quedes amb quatre imatges i bé, aquestes quatre imatges veiem noms i moltes referències a l'univers Marvel i veiem, doncs, algunes escenes de la primera pel·lícula rodades amb els nous actors i una reinterpretació també de la primera pel·lícula, amb algunes escenes que no havíem vist i que les introdueix, no? Tenim ja la Marta a l'altre cantó del de la Fil Telefònic Marta, bona nit! Hola, bona nit! Estàvem parlant de l'increïble bueno, Hulk Això de bona nit ara és una mica estrany de no? dia Sí, perquè ara és de dies allò... Bueno, es fa llarg, no? Sí, té sentit i... En Bruce Banner, d'aquesta pel·lícula, la veritat és que aquí l'Edward Norton hi ha ficat força mà, eh, segons el que he llegit. Sí, sí, sí. En el seu diàleg. Mm -hmm. O sigui que... Bé, no es podia esperar menys no? d'un actor tan perfeccionista i amb... Bé, bueno, a mi és un actoràs, m'agada molt. De fet, va eh, ser l'alegria de la pel·lícula. La resta ve... Una pel·lícula de superherois, entretinguda... Sé que no, les comparacions són horribles, però... Ja, ja, ja. Me més Iron Man. Bé, a mi també, però Hulk no deixa de ser una gran pel·lícula. Però no, està molt bé, està molt bé els efectes també estan molt bé i les escenes, doncs bé, no? Les escenes no arriben al nivell de Spider-Man, però uh -huh. estan molt bé. I el, el que és la part de Bruce Banner m'agrada molt més. Uh -huh. Clar, és que tot depèn del teu gust, no? A mi m'agrada molt més la part de Bruce, de Bruce Banner que no pas la l'encontre entre Abominació i, i Hulk. Mm. De totes maneres, cal destacar, per exemple, quan Hulk eh, es troba atrapat, em sembla que és allà a la universitat, a la biblioteca, que no té cap enemic eh, abominació per enfrontar-se, no? aquella part està molt bé, quan la corrala l'exèrcit quan està a la universitat, busquen a la Betty Ross, no? Vull dir, no sé, té, té coses que està... A mi m'agrada agradat, m'ha agrada Clar, la batalla, de fet, amb l'abominació, només s'enfronta al final de la pel·lícula. Sí, és curt, és curt el, el... el tros, l'escena, però, bé, no, està bé, és entretinguda i no és excessivament llarga, ah. vull dir que passa molt bé i ja està, però, a veure, al meu entendre, te trobes en el que te trobes, vull dir, és una pel·ícula de superherois, de Hulk, i, i punt. Vull dir, uh -huh. encara gràcies que l'Eduard Norton li ha donat alguna de profunditat al seu personatge. De totes maneres, el titular aquest cap de setmana era Hulk, bueno, la frase Hulk aplasta, i Hulk aplasta a Carrie Bradshaw, no? Perquè sembla que uh, a priori se n'havia fet molta més propaganda uh, de, Home, de, de Sexo Nova York que de... de Hulk, i a taquilla uh, Hulk ha aplastat sí. a Harry. A jo a Harry Bradshaw. Jo t'he de ser no? mm, La meva cita en Sexo Nova York, la pel·lícula, jo, de veritat, que està sent... No sé. En parlem la setmana que ve, d'això. Dues hores i mitja, encara no l'he vista, per això. Mm -hmm. Dues hores i mitja dels comentaris que he sentit i penses, el capítol de 20 minuts ja està bé, 20 minuts, o quan eren? 25? 30. 30, 30 minuts. Mm -hmm. Ja està bé, no? Perquè et deixa amb el gust de, de voler anar més. Però, és clar. No sé. Dos ja hores i mitja, si és el que fa més mandra. Però bé, no és igual. D'això ja en parlarem la setmana que ve. De Hulk, una pega, si de cas que això és... Eh, suposo que deu dependre de l'estudi de doplatge, que quan parla Hulk, no se l'entén. Ah, sí. Vull dir, a l'abobinació se l'entén, però a Hulk sí, sí, no. Sí, sí. Hulk no s'entén què diu. Clar. Això és un problema. Sí, sí. Jo no sé, potser altra gent sí que ho devia entendre, però jo, per més que, va, que vaig a final oïda, jo no vaig entendre res. És com... A... És com, eh, és com el que fa en Jacint amb els volums, a vegades. O quan parla en anglès, no? Sí, sí, exacte. Eh, eh, eh a veure, que jo controlo els mandos, o sigui, que es passi a la ratja i li baixo el volum, eh? En fi, que això és un problema que a em sembla greu perquè a les escenes n'hi ha algunes en què Hulk parla i sí. no se l'entén. Ja, Hulk no parlava la primera, però aquí sí que parla, eh? Sí, sí, parla. Eh. I comença a, a raonar una mica, diguéssim sí, que... Sí, sí. I sobretot, pels que hessin llegit els còmics, eh, hi ha moltes referències a la, a la, als còmics de Bruce Jones en aquesta pel·lícula, com el Hulk intenta controlar-lo, eh, com intenta doncs, controlar el fet de ser o no ser Hulk, no?, i, I diverses coses que recorden una mica l'etapa de Brujons, que una mica recuperava el Bruce Banner fugitiu de la sèrie de, de televisió dels anys 70, no? I aquí el, el Louis Leterrier i l'Eduard Norton els agradava molt aquesta vessant i l'han volgut portar a la pel·lícula i la veritat és que, que ho han fet molt bé, eh? Uh -huh. Molt bé, doncs, res, eh, alguna cosa més afegim? No, que és recomanable, és estiu, és una peli lleugera i està molt bé. Uh -huh. Doncs no pengims que abans en les xafarderies, anem directes al box office. El que més dona als Estats Units, al box office. al doncs box office, a la posició número 5 de Happening, dues setmanes amb 50 milions de dòlars. A la 4 de Love Guru, entrada de la setmana amb 13. A la 3, Kung Fu Panda, 3 setmanes, 155 milions de dòlars. A la 2, The Incredible Hulk, dues setmanes, 97 milions de dòlars. I a la posició número 1, amb 38 milions de dòlars, entrada de la setmana, Get Smart, o que és el mateix, Superagente 86. El primer lloc de la taquilla americana doncs, ha estat per Maxwell Smart, és a dir, la versió cinematogràfica de la sèrie del Superagenti 86 que protagonitza Steve Carell. El sindicat del crim Caos ataca el quartier general de l'agència d'espies nord-americana Control, quedant les identitats dels seus agents al descobert. Al cap de Control no li queda cap més opció que ascendir a l'analista Maxwell Smart, que formarà equip amb l'adorable i letal agent 99. La seva missió és derrotar a Caos i salvar el món. La nota mitjana de la crítica ha estat una C, més. I una mica de tot per a aquesta adaptació del Superagente 86. Roger Ebert diu que eh, està fet al mateix nivell d'aparícia que esperaríem de la nova pel·lícula de James Bond. La nota li posa una A menys. El Chicago Tribune, en Matt Page, diu que de la sèrie de televisió n'agafa el zapatòfono i que trepitja tot l'encant de la sèrie. La nota una C. El James Barandinelli diu que és deliciosament ridícula i a vegades divertida. Una B. El San Francisco Chronicle, el Mic LaSalle, diu que veritablement és una mala idea, i li posa una D. Mala nota. La darrera estrena ha estat, aquesta sí que ha estat una cosa, de l'off guru, que aquí es dirà el guru del buen rollo. La darrera, xuminada de Mike Myers en el paper d'un americà abandonat a la Índia, on creix entre gurús i de gran decideix tornar als Estats Units a exercir. La nota mitjana de la crítica és de D+. Eh? O sigui... El Boston Jo no havia llegit crítiques tan destructives com les que vaig a llegir ara. Eh? Boston Glove, Wesley Morris, diu que és un lamentable sortit de males idees i gags que mai funcionen. Una D. El Roger Eber, al Chicago Sun Times. Myers ha fet algunes pel·lícules divertides, però aquest film podia haver estat escrit en les parets d'un lavabo per adolescents inexperts. La nota una D. El Mike Pace al Chicago Tribune diu que és més dolorosa que està assegut al cantó d'un imitador d'Austin Powers en un vol de 12 hores. La nota una D. A.O. Scott del New York Times diu que és una experiència que et farà rumiar si tornaràs a riure mai més. La nota una F, o sigui, lo pitjor possible. I finalment el Peter Travers del Rolling Stone diu que són 90 minuts que passen com una eternitat. La nota una D menys, o sigui, la pel·lícula que no s'ha d'anar a veure, que aquí s'estrena l'octubre, més a més, és El gurú del buen rotllo. Doncs amb aquest bon rotllo deixem el box office i anem a les xafarderies Les intimitants de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood Marta, te retornem a recuperar. Doncs David Hasselhoff, que vol comprar-se un castell a Escòcia. I és més, li vol posar el seu nom. al castell es dirà hassel Castle. Com, com? Hassel? Bé, bueno, això, és... això és brutal. Un aplaudiment per David. <laughs> és el meu ídol, realment. No, no, el meu és de fa anys, eh? Um, bueno, sí. vege, jo et miro David Hasselhoff no tinc un pòster penjat a l'habitació però ho podria tenir molt eh? petjo palomó que té sí, sí Hassel Castle, així és com es podria dir al castell doncs bé, aquest actor de 55 anys va explicar al humorista escocès i presentat un talk show als Estats Units, Craig Ferguson que està buscant un castell per fer-hi el debut del seu proper àlbum musical molt bé. Això encara és més gran. Clar. Per fi torna. Diu que està fent una espècie de recopilatori de musicals de Broadway i que el pensi estrenar en un castell escocès. Uh -huh. Em sembla magnífic, eh? Va Vaig a mirar, veig si fotos d'aquest castell, però... No, no, no hi és. Allà busca. No, no, ja, ja. Mira, mira, et surt bueno, la notícia. Bueno, li faràs un favor si li envies un catàleg de castells perquè no sap on anar-lo comprar. Uh -huh. He trobat la notícia, això que deies, eh, amb una web que es diu Celebrity Beard. Un uh, surt una foto d'ella estirat a, amb una hamburguesa davant amb el pelo en petxo que si. Molt bé. Clint Eastwood està trist per la jubilació de Jim Hackman. Eastwood ha defensat el seu amic Hackman i la seva decisió de deixar d'actuar que ja ho va fer fa 2004-2004 anys ha declarat que s'ha guanyat el dret a retirar-se. Um, la gent de Hackman fa poquíssim, poquíssims dies li va demanar a Eastwood que el convencés perquè tornés a actuar però Clint Eastwood va contestar-li que era lleig perquè ell havia decidit personalment i que ja n'havia tingut prou Per cert, uh, fa un parell de setmanes que vam tenir el Camilo García, que és el doble de Jim Hackman uh -huh. uh, en castellà, comentava això que feia molts, molt de temps que, que no el doblava i que què havia passat amb Gene Hackman. que s'ha no? jubilat Doncs mira, quina pena, un de bo i se'n jubila tu. Sí, és el mateix que diu Clint Eastwood, però que és la seva decisió i la respecta uh -huh. Brooke Shields que ensenyava a la seva filla de 5 anys a manejar els paparazzi Shields ha entrenat la seva filla més gran, Rowan Frances, a saber reaccionar quan es trobi davant d'un fotògraf d'aquests pesats que només fan casatjar-los. L'actriu ha explicat que la seva filla dirà Mama paparazzi. Mama paparazzi. Molt bé. Sí. Brooke Shields creu que ja és prou trist que la nena conegui la paraula i com li ha dit que ha de reaccionar físicament? Doncs quan la nena vegi que un paparazzi se'l posa davant, ella no li ha de mirar mai els ulls. Eh, S'està cometint l'Anna Obregón d'allà, eh? Fes molt coses xunga, eh, Brookfields? Sí, sí. En fi, anem a un altre col·laborot i fans. Ries i fans, com diria en Jacint, torna a casa amb l'esperança de superar el trencament amb Sienna Miller. L'actor galès pularà cap a Gales per intentar recomposar-se de la tràgica ruptura amb Sienna Miller, qui va ser la seva promesa, ja ho sabeu. Es diu que Ifans està inconsolable des del trencament amb l'acció britànica qui el va deixar per mostrar-se, deia, massa possessiu. Segur que li mirava els, els e emails i tot això. Uh -huh. Ah, i els e-mails i els SMS's, també. Ah. Ifans espera que una llarga estada a les seves gales natals eh, és l'experiència perfecta la que necessita per reemprendre la seva vida. Segons el diari de Sant, Ifans estava parlant amb uns amics al torneig de Wimbledon i deia que només volia tornar a gales durant dues setmanes, com a mínim, per sortir de Londres i escapar de tot. En fi, aquest no se suïcida, senzillament oh. torna a casa seu. Què més? Que sí, si, no si, més, que comença un romans amb l'ex Dan i has es d'estar alimentant els rumors que està involucrada en una nova relació i en aquest cas és amb l'ex de Jennifer Aniston, el model Paul Schoolford Ai, em pensava que volies dir en Vince Boch No, boh. ja, no <ríe> Oi, Després ai. que fos fotografiada petonejant-se amb el model mentre feien una passejada romàntica per Los Angeles Però no t'ha que això no ens interessa gaire Si hagués estat en Vince Boch hagués estat molt més interessant la notícia. Clar, ostres, ho sento Aprend un mestre com jo que fico notícies falses Ara, truqueja-les, tu tuneja Tu ho inventes <ríe> és que esclar, A principis Vince de més dies ja va donar senyals de romans a més Schoolford, després que que se'ls veia sopant junts al restaurante de Giorgio Baldi, a Santa Mònica. Sembla que Jennifer Aniston i Cameron Diaz es passen als xicots l'un a l'altre, perquè Diaz havia sortit amb John Meyer, qui és la nova adquisició d'Aniston ara, en l'actualitat. El bueno, proper ja ho hem dit, ja, és clar Ja, No sé, en fi. Bé. Bueno. La policia ampliarà les patrulles. Aquesta és una notícia una mica, en fi, no sé si fric o ampliarà les patrulles a les platges de Malibu. La causa ha estat un cap de setmana mogut i accidentat. Malibu compta amb una dotació extra de gens per vigilar que els paparazzi no s'acostin als actors i actius que disfruten del sol i la platja. Els darrers incidents van tenir lloc el cap de setmana passat. Dissabte passat, Colin Farrell va encarar-se a un fotògraf que intentava fer-li fotos a ell, al seu fill i a la seva amiga Mini Driver, que està embarassada. Uh -huh. Us podeu imaginar Colin Farrell intercambiant unes parauletes amb un fotògraf. Bé, bueno, jo m'imagino intercanviant eh, cops de puny. M'havia dit amb un fotògraf. I diumenge passat els preparats i van intentar treure alguna foto de Massimo Conagio mentre feia surf. A ell una, hi anava amb un grup de surfistes, però els va sortir el tret per la culata perquè és el que els fotògrafs es van convertir en objectiu dels surfistes com una peli de por de sitges d'aquestes de tres de, de la matinada. O sigui, imaginem-vos un grup de fotògrafs es converteixen en l'objectiu perseguit dels surfistes i resulta que un dels surfistes va acabar gairebé ofegat a l'aigua perquè els surfistes el van agafar en i el van arrossegar fins a dins de l'aigua. Ai, per favor, La què expliques? expliques? El van culpejar, això que d'això hi ja, ha ja... matratges o i sigui, hi ha ja, ja un vídeo. Ja està a YouTube, això, també? No sé si està a YouTube, si tinguessin l'Aram segurament, ja ho tindria. Hm. Eh, ja ho mirarem, però vaja, a mi no em té cap interès veure com uns surfistes doncs, colpegen un por a futura, un barri... En fi, que sí està la vida. I acabo ja. Ja? Sí. Tan aviat, Marta. Clar, et... com no m'interrompeu. No, no, és clar que t'interrompem, però... Molt malament, va. Quina és l'última notícia? Ah. L'última notícia, a més, l'ha dit en Jacint. A sobre. Sóc un geni. M'avanço. Va, quina és? É, ens alegrem perquè s'ha de senyor torna al cine. Clar, i tant que ens alegrem. Home, encara que sigui per un Bollywood, uh -huh. el que no ha dit en Jacint, crec, el títol de la pel·lícula sí, no, no l'ha dit no. Ah, incredible love. incredible love Incredible Love Jo vaig fer la banda sonora, me'n recordo ja, Sí? Molt bé, molt bé. sí mira, mira, incredible Love to és you de, És de Bollywood, wow. eh, recordo Incredible Love Va així, molt bé Esteu l'emissora ideal per fer aquestes conyes Aquest petit eh, regal Bé, en fi, és igual En fi, en fi. Al fin, sobre un especialista... Ha dit la trama? Ah, no, no, no. Sí que ah, ho ha dit. És això és que ens fas. Bueno, has es que, dit... Perdone, que... Sí, un que un es troba... Exacte. Sí, bueno, una trama... Bueno, algú més o menys així és arreglada, però... Jo sé que tu tens més informació, Marta. Bueno, no sé, perquè jo tinc una línia i mitja, eh? Bueno, veure, va. Sobre un especialista, un stand Sí, sí. Hindu, que sí. troba la fama Hollywood... Però això diguéssim que va en detriment de l'amor de la seva vida. No veus, no és exactament el mateix argument que ha Jo l'argument eh? que tenia era un especialista de Bollywood que se'n va a Hollywood a saber com ho fan els estampans allà. Bueno, però enmig d'això, a veure, és Bollywood. Hi ha un amor a la vida, si no, incredible love, Jacint. Incredible love! Bueno, prou, prou! <laughs> T'expulsaré, eh? Muy la agradable. qüestió és que en Jacin ha dit el repartiment. No, no. Us el dic? Va, va, vinga. Bueno, abans d'en Sarsenegar i Estalone, mm -hmm. també hi haurà els actors habituals de Bollywood. Per tots coneguts, Sky Kumar i mm -hmm. Cadena Capor. Home, i tant. Cadena Capor? Cadena Capor. I, i Sky Comar. Esteu parlant d'Estal·ló i Sarsenegar. I que la pel·lícula tindrà el pressupost més car de la història de Bollywood. Sí, esclar, si roda a Hollywood... 22 de... milions de dòlars. Molt bé, Déu-n'hi-do, déu, déu sí que és ah. pasta per un Hollywood. Jo tenia eh? més dades, eh? Mm -hmm. Ja està, Marta, última notícia. Última notícia, m'està greu. Doncs ara parlem de Dexter, que s'estrena a 4. S'estrena Se a ara... 4, la segona temporada. No, no, la primera, la primera, sí, sí. Bar, ah. eh, tu t'agrada, eh, Dexter, t'agrada. A mi m'agrada molt. Sí, sí. Va, ah, molt trobo que hi havia alguns capítols que se'n va fer carregós, i que em posava nerviosa més aviat aquest uh, home, mm, home ja tracta, això. però la veritat és que han anat aprofundint molt i molt, és que realment jo no vull desvallar res però la primera temporada és una passada sí, sí, tot ja. el que, que t'arriba a explicar del personatge mm -hmm. i penses aquí, no pot continuar més ja eh? no dona per més, però sí Molt bé Marta uh, la setmana que ve més Molt bé, a, a que deixo temps de sobre I tant, i tant, vinga, fins la propera, fins la propera Bona nit, bona nit. I ara sí, 40 minuts. Seriemen ober tots 40 minuts. Doncs aquesta és la música de Dexter, que per fi estrena 4 no sé quant temps després de que l'hauria d'haver estrenat, perquè realment és una pena. De totes maneres, és una sèrie que recomanem moltíssim. Eh? Jo crec que és la, la gran sèrie d'aquesta temporada. És la millor sèrie que podreu veure aquest estiu i, escolta, aprofiteu-la. Comença... bueno, es podrà veure cada setmana, cada dimecres a, a 4 i és una pena una mica l'horari perquè comença o sigui, fins a la una de la matinada esclar, pots començar a les 10 a veure la sèrie i que t'acabi a la una i és clar, potser de 12 a una és una franja d'audiència que costa una mica més quedar-se i, i, i sap una mica de greu perquè és una sèrie que has de veure tots els capítols, la primera temporada són 12 capítols autènticament genials eh? d'obra mestra, són brutals no només a nivell de realització, sinó a nivell d'història, duren una mica més no duren 40 minuts, duren uns 50 però és que passen volant jo crec que és una de les grans sèries estrenades en els, en els darrers anys i que val molt la pena que la veieu és Dexter i no us la perdeu Jacint, tu també has, has vist Dexter la primera temporada he vist Dexter, primera segona temporada i he el llibre mm -hmm. molt bé i tal? impressionant mm -hmm. que és el sí? millor que s'està fent actualment sí, sí. i tots els crítics bueno, que començant per les interpretacions per la mm -hmm. fotografia mateix que és impressionant, per la banda sonora que ha sigut un èxit als Estats Units Home, i, tant, sí, sí. i que és brutal que i la careta d'entrada de a la sèrie és el és... millor que s'ha vist sí, eh? amb una ironia, és que tota la sèrie és tan irònica mm -hmm. a la vegada que impressionant sí, sí, la recomanem moltíssim eh? o sigui, sí. la gent que no la vegi pecat mortal, eh i vindrà a Dexter i farà la neteja exacte, a mi em im va impressionar molt l'actor Michael Sejol que amb el paper aquell de, de Dos metros bajo tierra que era tímid, un homosexual, una mica reprimit i tal. i aquí, escolta, vull dir s'ha revelat com un actoràs eh, aquest noi, la veritat és que ho fa molt bé és que només per la relació que té amb la seva xicota mm -hmm. aquesta primera temporada és que és impressionant sí, sí, no, aquesta no, no, no. interpretació és brutal Bé, una altra sèrie que recupera 4 després de Dexter és Roma, a les tantes de la matinada, i ja aquelles maratons de Setmana Santa doncs, van anar passant, doncs ara, ara la tenim una mica doncs, per recuperar-la en, peti, en petites dosis, no? Uh, sobre la vuitena temporada d'Smallville, doncs uh, ràpidament comentar que aquesta vuitena temporada uh, ens situarà, farà alguns canvis, ja recordeu que Michael Rosenblum, que interpreta l'ex-Luthor, ha abandonat la sèrie, que veurem ja a Clark treballant al Daily Planet a Metropolis abandonarem més es mòbil perquè cada vegada l'acció passi més a Metropolis Uh, aprofundiran en la relació de Lewis i Clark perquè l'Anna deixa la sèrie, no sé si apareixeran o quatre capítols només en tota la temporada per tant aprofundiran bastant en aquest aspecte, La l'Alison Ma que fa de Chloe continua i el nou protagonista és Justin Harley que és uh, el, el Green Arrow que apareixerà doncs, uh, en tots els capítols d'aquesta temporada i que també aprofundiran una mica en el concepte de la Liga de la Justícia i una altra notícia que bé podia haver donat la Marta que se l'ha saltat és uh, la polèmica que hi ha en Anatomia de Grey, la Catherine Hegel que s'ha quejat molt de que el material que els guionistes li han donat a la, a la per seu personatge de Izzie d'Anatomia de Grey, doncs no li han portat a que la nominessin en, el, en els uh, Emmy d'aquest any i els guionistes s'han emprenyat una mica amb ella que hagi dit que, li ha, que, que no li han donat uh, unes bones frases de guió total que han, cert, han sortit dos actors un és Kate Walsh, que treballa en l spin off uh, Private Practice, que diu que, que ella doncs va a treballar cal, cada dia i l'altre que ha sortit de la palestra és Isaiah Washington, l'ha expulsat precisament uh, gran part per ella, recordem doncs la polèmica que va dir uh, Marika, un dels actors de, de la sèrie, i, i qui va pressionar molt perquè el fessin fora de la sèrie va dir que va ser Katherine Hegel i si ja Washington ha dit o ha deixat entreveure que si els guionistes decideixen prescindir d'ella o ella decideix deixar la sèrie que escolta, que ella està disposat a tornar si volen per reforçar la sèrie per tant, eh, bueno, no sé si és amb ganes de fotre una mica de marder o realment doncs, ara que s'ha quedat sense, do sense dona biònica, té ganes de, de tornar amb una sèrie d'èxit eh, deixem aquí els 40 minuts aquesta setmana i ja anem directament en el còmic de l'Antoni Giraldo el còmic d'en Doncs com que més ens visita l'Antoni Girard, l'autor de l'enciclopèia Panini del TV al Manga, una història de los còmics, que podeu trobar el quart volum encara a la venda, i els eh, tres anteriors també, el quart volum que ens parla de la història de Marvel Comics, i nosaltres aquestes eh, darreres setmanes estem parlant de la història de Marvel Comics, l'Antoni. Antoni, bona nit, què tal? Hola, molt bona nit, què tal, com va això? Molt bé, molt bé. Fa un moment es fèiem de que s'està eh, doncs preparant un projecte cinematogràfic basat en un personatge de DC Comics, Jonah Hex, bastant sí. desconegut per, per tots, Sí. Per tu és una mica més conegut no ens pots explicar alguna cosa ràpidament, que no sí, sí, bueno, ràpidament. aquest és un personatge que va néixer en, una, en un còmic book western de l'oeste que es deia All Star Western en el 72 i que van crear en John Albano i el Doni de Zúñiga uh, després va començar a tenir sèries independents i és una sèrie molt interessant perquè és una visió molt uh, del western però molt actual molt moderna on el personatge no s'assembla bastant al Clint Eastwood Eh, diguem-ne, en els seus papers més de dur i de, i de persona freda. Eh, I, a més, el protagonista és un tio que té problemes amb l'alcohol, eh, és un tio que ha estat venut, va estar venut pel seu pare eh, a una tribu de Paches, en fi, que és un personatge força complexa i, bueno, darrerament, a més, hem de dir que des de fa un parell d'anys eh, alguns dels números de la nova sèrie que ha dit ha de fer els està dibuixant el Jordi Bernet. Mhm. Uh -huh. Molt bé, autors d'aquí eh, als Estats Units. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, Antoni, doncs si et sembla bé reprenem la història de Marvel. Ens havíem sí. quedat eh, amb la publicació de Born Again. Sí, ens havíem quedat l'any 1986. Uh, a veure, l'any 86 passen diverses coses, però bueno, diguem-ne que una de les més importants per mi a Marvel seria una mica que d'alguna manera Frank Miller torna, no? torna. Recordem que ell havia fet per DC les miniseries del Ronnie Batman de Dark Knight Returns, i aleshores torna per escriure alguns capítols de la sèrie Dark Devil, no? que estan dibuixats per en David Matsukeli. Uh, crec que Bornagent és una sèrie uh, bueno, de les més importants que ha tingut uh, aquesta sèrie. No? Bornagent, de fet, és, està fet als anys 80 i és una, mica una crítica bastant brutal a el que seria el el típic somni americà no? mm -hmm. recordem que no sé, apareixen per exemple Karen Page que era la secretària i en un moment donat confident i amant Matt Murdock que s'havia anat de la sèrie per triomfar com a actriu a Hollywood però que retorna després d'haver fet pel·lícules pornogràfiques i de convertir-se en una addicta a l'heroïna a part d'això, el propi Matt Murdoch i el, el Daredevil en si mateix bueno, es transforma en una mena de, de persona que, que no té casa, que, que creu que, que té visions estranyes, que no sap diferenciar entre la realitat i la fantasia, que creu que tothom està contra ell. I bueno, la sèrie és bastant dura a nivell de, de continguts, a nivell de sexe i de violència, de sexe a tot el que es pot ser, en un comic book de Marvel, és clar, però sobretot és molt crítica. No? És una sèrie que parla de la redempció dels personatges i la veritat és que, home, jo diria que va marcar una mica un puny a part, no? Diguem-ne, no, que és Tareteville. Mm? Uh -huh. Després, seguint una mica amb el temps, en l'any 86, eh, bueno, passen altres dues o tres coses interessants a Marvel. Per exemple, apareix una nova col·lecció de mutants, que és X-Factor, una col·lecció bueno, que es convertirà en una de les sèries més importants en aquesta línia. Inicialment la realitzen el Bob Lytton i el Jackson Geese, però ben aviat queden mans de la Louise i el Walter Simonson, i també, aquest any 1986, és el del primer crossover mutant, que es diu Massacre Mutante. Des de llavors no van parar, eh? Digues? Que des de llavors si no van parar de fer crossovers. Sí, des d'aleshores, diguem-ne que resituen constantment els mutants. És obvi que en aquells moments, i ara encara, a veure, la... els mutants són els títols que més es venen, els més comercials, no? Aleshores, clar, d'alguna manera això implica que si tu crees un crossover en el que de sobte ho tornes a canviar tot i tens que, com a lector, comprar-te unes quantes sèries, doncs, bueno, òbviament és una... ...una argúcia, diguem comercial, no? Uh -huh. Però també l'any 86, ja cap al final, el Jim Shooter... ...que aleshores encara era el director editorial... ...crea un nou concepte, no sé si us recordeu... ...que es deia el New Universe. Sí. Bé, aquest, bé, bueno, és un concepte una mica especial... ...en el que, bé, bueno, hi ha diverses sèries... ...amb personatges que no són superherois... ...sinó que són persones, en principi... ...tenen poders paranormals... ...deguts a que, a que ha caigut una de, de rajos, ...ratjos d'energia còsmica i, bueno, a partir d'aquí, bueno, surten diverses sèries, com The P7, Justice, Quicker Scene, Max Hazard, Nightmask, Seaforce i Starbrand. Algunes d'elles ben escrites i ben dibuixades, recordem que entre els guionistes hi havia el Mark Gruen-Wall o el Tom DeFalco i l'Archie Goodwin, i entre els dibuixants hi havia el John Romita Jr. i el Gray Morro, per exemple. Uh -huh. Però, bueno, no sembla que, en fi, la iniciativa tingui gaire èxit, no? Bé, el cas és que... A principis del 87, el senyor Jim Shooter abandona Marvel i el substitueix un altre editor en cap que es diu Tom DeFalco, que de fet també és guionista. Bueno, a partir d'aquí hi ha una sèrie de canvis, però és important dir que aquest és el moment en què apareix un d'aquells guionistes que també marca pautes no? dintre de Marvel, que és el Peter David, que bé havia començat a fer alguna, algun guió amb Spider-Man i bueno, li encomanen la, el guió de la sèrie de l'Increïble Hulk. Bé, la veritat és que fa un canvi radical a la sèrie i, a més, s'ha de dir que és el guionista que pràcticament porta més anys o va portar més anys al front d'una sèrie perquè va durar des de l'any 87 fins a l'any 98, 12 anys consecutius i la veritat és que el record bueno, pot estar superat només per Chris Claremont no? amb els equips men. Sí. Què és el que fa l'amic Peter David? Doncs bé, recrea el personatge a tots els nivells, no? transforma el Bruce Banner amb una persona amb greus trastorns de personalitat, potenciar el desoplement de la figura del Hulk en un anomenat Hulk gris o Joe Fixit. Eh, inclou, diguem-ne, l'aventura, la fantasia i el policià que hi ha molt de sentit de l'humor, molta ironia, però a la més també hi ha, bueno, es tracta temes importants o seriosos i socialment impactants del moment, no?, com és la sida, per exemple. O sigui que diguem-ne que el Peter David fa una molt, molt bona tasca. Mm -hmm. Seguim una mica en el temps, a l'any 1988 bueno, apareix un altre Fast-Tools crossover de mutants, que és la caïda de los mutantes, i bueno, sembla ser que el Sr. Tom de Falcó aposta per la, els revivals, no? perquè vells personatges de la casa tornin. Què passa a partir de 1987-88? Doncs tornem a tenir sèries d'Estela Plateada, de Silver Surfer, torna també el Doctor Extranyo... Torna també el Caballero Luna, torna el Nick Fury Agenda S.H.I.E.L.D., torna a Ghost Rider i també torna al Submariner, el Namor, amb una saga que suposa també eh, el retorn del Roy Thomas a Marvel. Recordem que Roy Thomas, com altres autors, bueno, havia decidit deixar Marvel bàsicament per diferències amb el senyor Jim Shooter. Mm? Mm -hmm. Bé, seguim en l'any 88, el senyor Tom DeFalco crea una nova modelitat de crossover molt curiosa, molt estranya, i és que els ànuals passen a ser, diguem-ne, en lloc de sortir a final d'any, surten a l'estiu i tots ells tenen una interrelació. Tots els anuals que surten estan interrelacionats entre si, no? Amb la qual cosa, si vols saber d'acabar una història, durant un parell o tres anys s'has de comprar 11 o 14 col·leccions sí, òbviament és. això al final la veritat és que tampoc va funcionar gaire bé És com una sèrie, no? De, era com una sèrie de, de 14 números que no sabies de comprar és, tots exacte, Tu has dit que una sèrie il·limitada que suposo que més, també el que volien és bueno, pues que la gent tornés a comprar certs títols de certs personatges no? uh -huh. però la veritat és que no va sortir molt bé Però bé, aquest any 1988 també suposa el retorn de l'Steve Ditko del famós dibuixant de Spiderman, sí. que torna amb un personatge que es diu Speedball, que està escrit, fet amb el dom de Falco, no té tampoc gaire èxit, però bueno, com a mínim suposa el retorn d'un dels grans dibuixants de l'etapa clàssica de, de Marvel. I també en aquell moment bueno, hi ha un moviment important a la sèrie de Spiderman que recordem que en aquell moment eren tres, amazing Spider-Man, l'espectacular Spider-Man i el Web of Spider-Man, quan a la primera, eh, bueno, apareix un simbionte conegut com Veneno, que després serà molt popular i que serà protagonista de diverses sagues dintre del que és Spider-Man, però no només això, sinó que a més apareix per primera, no per primera vegada, però bueno, eh, diguem-ne, destaca un nou dibuixant a la sèrie de la l'Amazing Spider-Man que és un senyor que es diu Todd McFarlane. Mhm. Mm? Mm que posteriorment tindrà una importància en fi, mmm, destacada dintre de Spiderman, crea una nova sèrie, i dintre del que és el moviment editorial nord-americà, no? quan se'n va a Image. L'any 88 es tanca amb la incorporació de dues sèries que jo crec que són també molt importants, com són Excalibur, amb el Chris Claremont i l'Allen Davis, i la sèrie regular del Lobetno, uh -huh. amb el Claremont i el John Bustema. Uh -huh. Però el que passa, bàsicament, a any, finals de l'any 88, primers del 89, és que, de nou, Marvel torna a canviar de mans. O sigui, fins ara pertanyia a una empresa que es deia New World Entertainment i ara passa a una altra empresa que es diu Andrews Group Incorporated. Clar, això, bueno, suposa que hi ha una sèrie de canvis eh, que a poc a poc es diran fent importants i que, diguem-ne, començaran una mica en una de les etapes més més dures, no?, de, de Marvel. Doncs però bé, sí. abans d'això, cal dir Tony. que l'any 1990, sí. el senyor Tom McFerran aconsegueix una sèrie pròpia amb Spider-man, que tots sabem que es diu spider Spiderman, i que, bueno, l'èxit és brutal, fulgurant, i com li vulguis dir, no? Inicialment es tiren dos milions i mig d'exemplars, poc eh, temps després eh, s'ha dit a mig milió més, però aquest és un punt clau perquè és quan comença especulació en el món del comic book. Mm? Toni, si et sembla, ho deixem aquí Perfecte. i enllaçem el proper programa amb l'especulació que ha de haver-hi amb, amb els còmics com si fos la borsa, això, pràcticament. Molt bé. Vinga, Toni, bona nit. Bona nit, que vagi molt bé. Nit. I nosaltres ens acomiadem, ja si posant la música del Superagente 86 de fons, mentrestant, tenim aquí les boletes i agafem el número 5, que és... Uh, Sònia Esquerra que és la guanyadora que deia doncs, que el, el director de Hulk era Luis Leterrier doncs per la Sònia el lot de Panini com Comins nosaltres us deixem el Superagent 86 i fins la propera setmana bona nit